Guztioi, bagaude berriro ere irola irratian hau emarrok irratza joa da FM edo badakizue internet bidez bebai entzun dezakezuela. E, bueno, beste atzalde bat, utzi dugu horratzean emarrok gaua, mila eskeret gerturatu sinetenean guztioi, eta bagi, berriro gaude amen elkarrizketetarako. Eta bueno, e, gorko guregon midatuak pasadan larun batean emarrok gauean izan genituen potos izango dira, E, Badakizue betiko modul, lehenengo izango ditugu eskina femenako hane eta labasu gaur gurekin daukagu labasu aspaldiko partez eta, eta hori, eta gero potos taklitos, bale? Prez basaudete, sin mas, asiko, gar, asiko dugu gaurko emarrok irratzaioa eta bitartan entzun desagun utikanen abesti esoragarri hau. <totipen> Arracha el león Bueno, volvemos otra semanita más Después de la noche de Marroc Que fue triunfante, seguro Y bueno, vamos a empezar esta semanita Con, con artistas internacionales Vamos a empezar con Dynasty, que es un artista de hip hop que hace soul y ha colaborado con grandes del rap como Erika Badu, Tan Clan, Mos Def, eh, residente en Queens y para empezar buen plato. Así que sayo Harry Dynasty Sweet Music. Bueno, y ahí teníamos a Dynasty eh desde Queens nos vamos a California con Product eh, Claudia Feliciano, esta mujer empezó a hacer rap hace relativamente poco tiempo, su primer disco salió en el 2011 y desde entonces no ha parado de hacer cosas, eh, tiene un montón de vídeos por ahí que podéis ver, así que Snow that product con la canción Holy shit video This white girl can't go far, she can't mess with her people, well, I guess we gon' see Cause I'm running up in it with backup and Mexican G's And I'm flexin' on these little heifers that be thinkin' they goin' next, well they next after me They call me Snow White, the product there's not a chick that is hotter So now I'ma hit them harder than knock, I've shot to some papa My style is fresh as binaca, the trunk is kickin' like soccer Pajama monster like Chewbacca, but I am drunk as waka-faka Ain't no doctor for this, I'm sick and I've been goin' hard as a rock On my shit, I right, even when the rocks on my red one one come up to meicks a little many in the beginning again them again they ask is she white do she write do the hell think this shit that time is she sign is she high Bueno, eh, pues ahora nos vamos eh, desde California, nos venimos un poco para aquí tenemos una colaboración que han hecho los catalanes con cooking, los Cooking Soul con, con una mujer de origen holandés que ahora mismo es la que está partiendo todo que se MC Melody y se hace temas, temazos como este de Check It Melody. Now for my next number I'd like to return to the classics Check like out Nobody beats Melody. Cause I'm number one. Check out Melody. Yeah, that's me. On the mic, I get swift to the next degree. Blessed with a get the beat of e m c double -y. Making it hot, don't stop. Making it bubbly. Gotta get up, step up, it's pooping cuddly. The beat chopped up, the rhymes are fluttery. My mind set on top, of a rock of modesty. Shit spot the pop, said honestly. Tip on the scene of 16, bein' the feed For the microphone alone, know what I mean. My style on stage, John don't hurt on the I Ring it hot, but never obscene. What I got packed up is my routine. Shit's automatic, fit like I'm a jean. But no static, yeah, my shit is clean. When I come at it, recognize a queen. Yeah. I'm number one. <laughs> Are you guys live in the house? Make some goddamn names. Turn up the bass, check out Meta hand me a drink. Make sure my mic is on while I'm doing my thing. I drop devious rhymes with a caramel skin. Cops came the bust it, took my shoestrings. Trying to stop me from rocking, never my friend. Come again, I couldn't know where to begin. Like a baseball playoff, I'm taking a swing. Getting the in, home run, I'm making hands spin. When I hit the party, my eyes attack. The microphone's a grab, to doin' it correct Back to the classics, pay my respect But no who's up next when I attack Fellas love me, bob me, while our the collect Don't act ugly, love me for the stage rap To my doggies, I know y'all ready for come back But you better step down, let me handle that, uh-huh check, check out, check check out melody check up melody check up melody melody Nobody beats melody. Yeah. Check yeah. Out melody My melody is me Your favorite dame on the mic My flow's mad tight To your ears delight I punch with my gloves up Like in a street fight When I watch some seats Looking for a place to hide I pick a sick beat When I need to ride Check cool who brings heat When it's cold outside So hot to hurt So believe the hype All leaves marks like a dog bite yeah. we bring play please done loving it all feels like a hot off right there where the all be gone don't this and get your homework done stand back where you wanna for you rap what a rap fun take a hike with my mic wanna hit him run not nah, can never that cuz i'm not done because From i'm number one competition, competition is none and this era em x melody Y nos vamos, Anne, ¿qué te parece si nos venimos para aquí, para Euskal Herria, y conocemos eh, un tema que se ha hecho, la furia? Bueno, hablamos de la furia, ya le ha tocado estar por aquí, y ha sido representada, y ha representado el norte, así que bueno, ya sabéis, la furia soprano desde Donosti, y vamos a escuchar, para cerrar la sesión de hoy, eh, aborto retrospectivo, no se lo pierdan. Yo prefiero tener... Gallardón, pim pam boom-dong Gallardón, clic-clac, boom don. Gallardón, estoy al límite Soñé que estaba viva y que era dueña De mis lindes, casi muero Al despertar frente a la caja De los cuentos de Alan Poe Hora de la comida, informativos Telecinco, hielo rosa, se llama Boe, coprofagia Estragarme a Gallardón, estupefacta No doy crédito, los nietos del caudillo Quieren gobernar mi útero Mi coño, no es vuestro templo Bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno lo más mío, los pilares donde erguida yo os maldigo. Los recuerdos, sodomía con rosarios Que en ya sois expertos Reprimidos, salidía del armario Misoginos, aburridos Perversos, fascistoides de altacuna Bien nacidos, mendigos, de copellas Portavoces de las tíos Si no respiras el odio Es que la mierda no sale de tu tabique de platino A vosotros os dedico mis vómitos matutinos Mi cuenta números rojos Mi hipoteca, camino no piso Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios mi vida en el precipicio, ¿quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo Don Gallardón, pim, pam, bum, don Gallardón, clic, clac, bum, don Gallardón si tienes pasta, a tu familia de fachas hipócritas a poquina Pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería Si eres pobre lo tienes todo en contra Yo prefiero terminar No importa lo que quieres, si te mueres o revientas Derechos reproductivos y sexuales para todas ya Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba Ante el diluvio de mezquinos del gobierno Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta Que conste en aquí y en China a La mierda, el varela, el gobierno y el foro de la familia Bau izan da Las Bulpes, me gusta ser una zorra, eta honekin hasi nahi genuen bigarren parte hau e, bakitzo de pasadan, bueno, indela bi azzeburuegon ginela eskerraldean zanturtzi nahi zuzen ere Marrokaua egiten, eta bueno, eskerraldean egon da, pues e, horren mitikoa izan da Las Bulpes bezalako taldearekin hasi nahi genuen segaur daukagu talde bat dana neske osatuta, ez ditugu Euskal Herrian Olako asko ikusten eta bueno, Eh, potos-taclitos, potos-taclitos daukaguk, po, potos-taclito, <risa> <risa> <risa> ditugu hemen eta, bueno, berai egingo diegu gaur elkarrizketa, eta, sin más, eh, arratsalde hon, potos-taclitos, emoduz? Arratzalde hon! Arratzalde hon! Arratzalde hon! Arratza bueno, eh, onera etorri zarete, lau baina uste dut, bo zaretela, ez da? Bai, bai, e... Que eta lehkide bat dago eta ez inizioan dut horri. Korta, Korta falta zaitu. motu zaitugu, <laughs> maite zaitugu bai. Bueno, ba, igual azteko, pixka, aurkestu zuen burua, oda zuen burua bakoitza osarien, eh? ze jotzen du zuen hori, baina ez bakoitza, bai seketa zuen ondoa daukasuna aurkeztu bestea. Eta berzein dan, ze, ze aportatzen duntaldeari eta holako gauzak. Eee, eh, bueno, bani hasiko naiz, eh, hemen dere eskubita dakeu gurutze, Gure azken bigarren eh, partai dira, polloz da Clinton eta beha gitarra jotzeu, eta baita hori abesti batzuk eh, eta izkiu, karri izkiu, eta letara batzuk eh, eta ez indarra nindarra mandioetan aldi <laughs> Ba, apa, eh, ni altxun, naiz, Baina, bueno, altxun ere eskubitan <laughs> dago, baina identidadiago surpatuko jat, eta altxun, naiz? E, beti guztatut zaintzait musika, beti berlina ez nire kitarrakin aldian aurreotaztea. Eta, bueno, ba, hemen lagun artian ideia sortu zan, e, neskatalde bat, bueno, musikatalde bat sortzeko aurreneko gauza, badana neskak izan da. Eta hor txe, kitarra letreko hartu, tatitatita, ba, registra berri baten dana bateko, prest. Abesture, eitete. Abesture, ba, eta... Pianajore bat... Poitxos <risa> da kliton, eh? Baina, guztis, musikala, Bueno, bueno, nik eh, eskubian Amaia, amaia Poitxorkidea dakat. Amaia Poitxos da eh, bueno, azkenengo inkorporazioa dakau eta benetan inkorporazio potentia izan da. Eh, Abeslari potentia, ahotx eharra, artista hutsa eta 19 urteño dazka eh oh. e, aloro <laughs> benetan inkorporazio interesgarria eta potosei ba ba kolore kolore berezia emandion eh partaidia esa maia hola hola bai hola hola horia bai, <laughs> <laughs> <Son loriak. laughs> bai eh ba nik ainara ne frentean dakat biz pues, nokodet or eznaio batian egurra ematen un potxorkidea baterilla jotzen pipa pipa Ba, Así la sedigan dao, letretan el lagundu du... Coñere, ¿bates el Egu riesgo? Eguro el man pizca, pa, pa, pa... Tupa, tupa. Tupa, tupa, tupa, tupa, tupa. Hoy den, hoy Eta bueno, faltada antal dekida a ver den un arti en aorquestu, <risa> Bueno, corta da... Baitaren multi-facetika. Da pocho hasta aquí toko batxujolía bat dili kortei pega... Ala, txanda pasa, beste bat. <risa> <risa> ba, korta, korta beti punka bihotzean eraman du zainetan, e, bele nuetzen bere gazte garaitan, gaztia da, baina bueno, bere nera begaraitan etzun ez da galtzen, eta nabarmentzea, nabarmentzea musika pila bizitzeula, e, disfrutatu iteula, eta askotan bere bajuak nos monta hemen zein kanta, Eusen momentutan da, tagila esan e, ba hori, interesarrila da bere, bere karpena. Nik kortan ahormen duko nuke, batxe, kortagabe nik izatea ipotxos da klitoonaino helduko gina, pero bere garajie uste zigunan saiatzeko asira aietan. Vea que indiqui gure logotipo, gure chapa, gure irudi merchandising. Vete y dao gure... Al... Dana gu eh, <tose> Corta el lelua. <tose> corta Corta el lelua. Hasta el pollo sí. Aporta que te pasas. <ríe> Ta, amendeik, aurantzia bidaliko dizkiogu kortari, pues hori, amanez da gaurkoan gurekin izan, eta sin mas, pues asgaitezen, pixka gaten, zelan sortuzan, potos, ta klito, lehen zehozer komentau duzue kortan garajien ta uste dut, bimila e, bederatzian edo asisineten edo... Baiba! Bi mila eta behatzi aldea, e, ni eta akorta ba, juntatu ginen, e, lagunkoa berria edo laguntalde berdinen ibiltze ginen, eta, bueno, bi joi musik asko gustatzen zaigun, E, ni guitarra elektrikoa erosi berrenaka, baina bueno, eh, patata bat, hoendikan eba naiz, baina holaxe, plan hortan eta kortak eh, erosizun bajua. Eta esan ginu jo, ba, elkartzegea, elkartze gea ta astega salga eta zea Eta oso ba, jotzen. E, ni guitarra espainola jotzenun aurretikan, baina, osea, guitarra espainoletikan e, guitarra electricoa bada osaltatu handi bat eta hor, eh, ba, asi ginen piskat ikusten, e, azken finean ebai, eh, bergen jom, bigit, gitarra batek eta baju batek nola altzuen e, ondoen kajau, eta piskat olasigin bere garajian, e, mikrofonuan, euskarri jazan e, tuberi baten parte bat, keo bendikan horrekin jarraitza deulen, zailazen, <laughs> donazen berra Eta olasigin jan piskat, gero ainara e, bateri joliakin harremenetan jarri ginen, perkusio mundu duan ibilida asko, eta animatu zen bateria jotzea, asira baten bateria elektronikoakin, itza pasako jot piskat bea kontatzen eko momentu hori. Bai, bani beti perkusioa perkusioa afrikareak itzan, da nintzen, bai, batukadakin damakit ja urte desente, da urduan garbina ni perkusioetik han, animatu nintzen bateria jotzea, hasi ginen ensaiatzen eta bateria elektroniko bati helduen ion, ekonomiak <laughs> itzulako gehiomaten eta gaina aukera ematen zuelako, eh, soinioak aldatzeko, eta horra ginen probak egiten autodidakta, total. Eta hori Jorge ere baior nere onduan zeon beste bat musikaria baita, baita batukadan erekin zabilen, beak taldia aukita, gitarra jotzeu. Toma getribuko e, taldian. Eta riki ahotzezun, eta behak bapiskal lagundu zigun taldia osatzen baya, teknikoago edo, ez? Uh -huh. Nei bateria base batzuk erakutzea zizkian, dora zginen, tipi tipi. <laughs> <laughs> Bueno, ondo, eh? Sortu hori. Bai, gero, esan... Bueno, geroa esan berda, hori, irurak elkartu guinela, eta gero gurutzekin topatu guinela. E, Zarauzko putzuzulo gaztetxian, e, urtero bertxio gauan tolatzen da, e, urte horrenan inguruan, eta horre gurukin elkartu kanta bat prestatzeko, hortik antxizpa sortu zen, esan gion, hau etxeako, eta <risa> etxeako, etxeako. Etako azkenik, ba, ba Amaiare ezatu deu eta ta azkenian Jakiste honekipua. Bai, nik esan berra daikat, bueno, ez dait Amaia ni zenean esan dezakean, baina gu pasakiela the fans a miembro. Eh? Ta <laughs> A miembro. Etorida. Etorida. Etorida. Osea, ke te pasas! Orida, bisitzeko baus handi bat! Ba, ba, niko datzera ismeften, juntik eta, aurrenego ismeften ikusi ditun, gainera gurutzen amakin neon. Da, <risa> <risa> niks den jo, eze, ora ez da, hau handaren da gainea eta <risa> <risa> eta, bai, bai, bai, bai. Eta, goaz, ken portuko festan moskorkaian, o sea, esken nizian berekin kanta bat, kantatzeko gaztetxian, eta, horretik azizan, no hasinitan hauekin juntatzen, aurrengo kontzertua da, egurra, <risa> egurra. Baia, barrun. Kaia bueno. barunda, ja. Barun. Bueno, orduan esan dezakegu ez dala behar askorik musika taldea sortzeko goguak Oguan, eta goguan, goguan, goguan, goguan. sartzea hor eta, eta, eta gai gaizehala sinistia, o sea, iten dezu na iten dezulare esatia, bueno, zatikan, ¿es pa? ¿Ez? Inkontzientzia, berda, ondilla. Inkontzientzia. Porduan <laughs> seiro dituntzue, e, e, ba entzuten badugu zuen abesti bat, e, adibidez, e, askea bestia. Adi, Abestia ugustu dute, inzenutela, oindela gitxe zuten kontzertu baten, lasarten, eta da, pos hori, esu zenean grabatutako bideotxo bat, uh -huh. eta hori entzungo dugu, eta gero posa saldu zer iburuztenu zuen, eta hori guztia, da, vale? Jari, jari. Venga, a ber. No, amaia hor gustora gelditu sinena besten, ezta? Ohei, galanta hor barrútika. Bai, bai, propolio izantza. <risa> bai, afónica da propolio propio hartu enon. Ua, ba, bai, bai, talde osoak. <risa> hor ah, propio. <risa> gorrekari be, gorrekari. A, ah, onda, Eta, bueno, askea bestia ta seri buru du. Bueno, lehenengo non dictatori izena. <risa> Pochoz daklito, ba, udara baten, eh, ondartza ginean, ondartza gineala, ba, ta, oita, jo, eta izan pentsatu berko deuda, nola la jarrita, beste, eta zeata. Eh, Aineara komentatu zuen, ba, daola, esaldi, ba, beti euskeraz, eh, ba, euskeraz Euskera. eta horrekin hasi ginen pixeak jola, zen eh, da, zeata, beste, eta herbente, pochoz daklito, eta... Ostia, gau gona gaba. Pochoz da klito gauza, eskozat ditu, eta beste, eta zehortatikan atea e, izena proposamena. Dilemadaka hor, jendiak estu lagundu ulertzen, non ez dakitzea. Ez atoia sumo ketzea, pochoz da klito da, no, potroz po da pito o ez Zarautzen daukasua, araso bat izen egin, saurrokoan etorri zirenean, bai, bai, ebai, okidi farfalla esan ziuten denetik ateratzen zuen, ahendea izan ortaik, Ondo, joder, ondo nondikanda datorren izena historia polita, eta letrageta a, zerik urusia hitz egiten duzu, eta... Hombre, ba, letrak, oain arte bintat, guk askanian badakigu, taleko kide guztiak feminista gara, taliak uri taliak talea feminista gara, hori argi, ideologia argi badaka, itendeunaz gain, oda, presentzileaz gain, eta guzti horrez gain, ekintzazusen bat ez gain, ba, bueno, letretan ere beharrezko irutze gua hori izlatzia, eta, bueno, horrek moitzea bat beste, gubeste, nahiteite egiten nahi gabeatatzu eski horrelako letrak, eta, bueno, ba, esango du, ba, hortik biderazitu gula, es? batez esere bintzat. Gustat, lehengo, gure lehenengo, gure lehenengo abesti letraduna duna izan zen zikiatra bat atezate, gure lagun xabik atazun letra eta horre bai ja hetero aurkako letrak zian, gure inguruko, ja, gure bizipenetatiken zetorrenak, eta ja letra horrekin azkinean beste eto genituen bestetatetakoak, apixkanaka atazzaigun letra, ba, ba, tema feministak egunero kotasunean ikutze gaituzten gaiaren ingurun saihatzea beste nez normalian normalean ez dituen gaiak, ez? Bai punkian da bai inguru hortan ba feminismo eta oso gutxi eta guk ba, faltan botatzen dau eta hori atatzaigu, ez? Bai, egia da, ez tala izan zerbait premeditatua, de, ba, ingoitugu letra feministak, eta zein godeu... E, azkenen, ibilbide beak ere gaitu horta, eta, eta gure sentipenetatik tipen etatikana, eta adian letrak, ba, hori da, o, e, ogola izena adun kanta bat, hilerokoan inguruan, beti oso zaten izatu izan dela, eta, eta azken finean, ba, ba kantak izaten bezala, ba, goztatu zurego dola, ez? Edo autodefentxa feministan inguruko kantabalak hau ere, e, lesbienismoan inguruan ere... Osa, azkenian, baina ez da gauza premeditatu bat izan behizik eta ibilbidei eta esperientzii behak, eta bizipenak, gure bizipenak hor, horrean. Beno ikusetan, eskanta dati gazezunen barruan dakasuna, eta hori, ba, feminismoan ibiltzegan, jendia, ez dakize bate moia daskau ez barruan da tema baita hitzite ditu deu ta nahigabe baino bai cuaderno bat hartukoa nuke pos eta koza abortuateako santu gabe ja sarrego da hori pendiente da bueno ta itxe egin dugu letra eta eta musika zaintzu dira zuen referenteak eta ba gutza seguruenik pos igual baina gutza da koberie bañola pizka Bookska... eragin handia daskau azkenian aparte bakoitzak beria daka ez guk sortean handi badakaota da sarutzen sekulako mugida musikala daola. eta eta era asko musika daola. hola eta bueno ba horrek azkenian eh, talde pila pasatillas arostick eh ikusteko daukola daka bueno sarautek eta ingurutik ez nahiko gora sentzu hortan privilegiatu badakaota eta ez daik nikuzat susenen ikustete ikusten gauza asko inspiradoria dira azkenian ez eta Baiz ta ez dikete usten influentzi bat bakarra edo bigarren da zaka honek. Etxo, utzet estilo asko gustatzen zaizki ogula, bai roka, bai punka, eh soula, eh musika beltza, e, rapa, O sea, mm... eta zuek estilo bat eh, asmatu duzu iPod muzikak. ¿Sabes que betia <risa> tiketa? Es que ate eta ze tipo musika ta, tiketa dime arrasiba. Bueno, iPod tiketa zeio musika eta daueske hola chegar. <risa> <risa> se ta, vale, esta que go, esta es esta que go, Oi, esta que ba, blusa mire. esta que se escalañoña retza. Bueno, doa, baina guri oseta sei gota. Osita, baixen. Ba, hortan saiat ez eta oso barruti katatzea egun gauza, da. ez letra katatzea egun bezala, premedita selloi gabe, letra feminista katatzea egun bezala, ba, musikare, eh? ba, eta ez dakau gaina kantakiteko ez dakau, era bakarra, bat egekartzea gutxogara ere nahi, beste datian lokalian beste egabeatzea da, dek. ez hau modu bakarraiteko. Oso, oso gauza biztera da ez dakau jazateako... Baino igual egilla da eh estilua pixagertu batza punkea, porque hori ba bi eta bizeakin, hortxe, ba, osatze du kanta, ez? Eh? Dun <risa> ba egilla da kantak rollo regerua baldin badakak beste kanta guztiekin pixat puskatu itegula, e, bai, igual punk punka deula gehio, hori ba, ba, ba lau akorde kontratze ditugulako ta horrekin ba ikusten musikaga daitego gai geala, goxatu itegula eta eta bueno orrakin multzega. Bueno, eta hasieran eh, eskatu dizuet eh mikrofono oskanpotik, eh, talde baten abestia edo abesti bat esatea eh, satea edo eta segitzen esan ditazu el eh, 7 abestia eta abestia ta dit da. Zeratik hori? En el 7 bai eta nei perton alquiel esaspiri bigausa dia bat indarra kristana. Eta ikusten badesu ben bideo bat, ikustu guztu guztu guztu edela jotzen dana ematen. Eta bestia da oso estiloan itzada eskalela, oso kanta brutuak, eta gero da kai kanta bat askoz lasalle guak, eta pixkatu identifikatuta baigua sentituko, gea ja, ez, Talde horrekin asko guztetze dugu. Ordo, entzengo dugu pixka telesaspi eta de ma bestia. <gülüyor> Gau izan da el esasbi taldea, debu mabestiarekin, eta amentze gauze pochoztaklito taldeakin. Bueno, nik uste dut initzita laia momentua, ezta? Emarron momentua, ezta? Esa, baa! Bai, bai, bai! Bueno, ez daukaguola nitzak prestauta, baina nola hemen menditugun basutane, beraie botako dute lau bostitz nahi zuena... Eta zuek eh, horrekin imartu zue abesti bat? Ez da, egite, esaut, esautzen mazen nuten emarron momentua. Que ba? <laughs> oh! <laughs> <Sorpresi>. bai, bai. <laughs> bai, bai, bai. Erratza joa aite, emartu zue, ba. Gerra india! Araba denbora. Ora, ya mendi pasadia nahiko Zarautzar, eh, mormore moreu kigenitu, nane arrutibe bai etorri arrutiko intzaurrak, eh, ochi, okidi Farfayakoak bai etorri ziren. Dani gustuen zure falta sinetela, eta <laughs> Asi que, venga, a ber, ane, basu, badaukazue boligrafoa apuntatze kortik? Bai, bai, badauko. Zuek ez, beraiek, gara. Bai, bai, beraiek ere badaukane eta papela bebeikioza ondo. <risa> <risa> <risa> a ber, a ber. Bueno, a ber, lauitz esan nahuei. Ni harrieta garbi daukot? Potro? Pito? Eh, gurre eta feminismoa. A ver, apunta bondo... Potro, egurre, feminismoa. Zemero, kantu bat esmo, oi letra bat. ¿eh? Eh, eh, kantu txoa, motza, hola. Horekin no? Or, seo zer. Iago, goratu lehenengo itxak. Se ditzen mandizki zuete? Potro, pito, eh, egurre eta zeminismoa. Horrekin, bueno, abesti bat ima duzue, minutu bat daukasue, pues abesti bat irauten duen bitartean. Gu jarriko dugu bitartean... Eh, Le Tigre taldearen de Decepticon. Decep, Joder, eh, Decepticon. A ver, a ver, Sanslan, Decepticon. Decept... Es que el programa honetan no inglesarekin daukago Kristonaraso. Oh, no <risa> <risa> Baietzan. Bai, ninon goen pentsatzen en plan, es dira Micromachinak, pero Decepticons, Decepticons, de esos de los que se convierten en Transformers, esas cosas. Bauri, <risa> <risa> uh, <risa> uh, <risa> uh, oh, Le Tigre Abestaren o sea, Le Tigre taldearen Decepticon eh, Abestian zengo dugu eta beterdan hori da. Minutu bat egiteko. Ánimo. Hala leh. Imeni. Baur izan da le tigre de zaptzion abestia eta... Sin mas, jabadeko su bestia pres? Bai, bai, bai. Ba, bueno, a ber, bat, bit, tairu. Potro da pito artian! Naskatu ginen aspaldian! Potxordak litotik egurrei! Feminismotik eusorrei! El Huuu, uh, hori bai! Hoso ¡Es, es, es! ¡Oraín gaus director! ¡Aaaaaaah! <risa> Gero, buka eran... ¡Gapapo! Buka eran, no iba a dudar, jarriko de disuet, entzute coselan que el ditudan. Pero bueno, jende ajakinde esan, pues, gaude diferidon edo, gaus grabatzen, Eta hori egon da osamen arazo teknikoa, betiko modun bakizu irratzaionetan betidekogu arazo teknikoren bat eta moztu behar izan dugu eta errepikatu abestia horretik guru berriro eskatu digua abestia. Baina, baina, simaz, jarraitu desagun eh, piskatelkar zitakin, eta, bueno, piskatu horain igual, jorratuko dugu gaia emakumeak eta musika, zuek zarautzetik izatozie, pasan urtean zarautzen egin zenute mefet jaialdia. Eta, bueno, pixkat, asaldu guzue, zer da mefes jaial... Me... A ber, zer anpronuntziatu behar da ondo? Mefst... Mefst... Mef mefst... Mefst... Mefst... Ah, dana jarraier... Mefst. A ber, esa zan zuek... Mefst... Mefst... Oso, no, ba hori... <laughs> asaldu guzue, zer dan eta zer antolatu anantolatu zenuten? Bueno, ma, mefst eh, sigla, que esan nahi duden música errevolta feminista... E, emakume batzu bildu ginean zarautzen ba, bai musika mundua asko asko gustatzen egulako eta gustagandulako batez ere punk e, estenan Emakumean parte hartzia oso oso txikilea zela, eh? Apenas ikusten ziela emakume taldiak, eh eta guste geñun baitarei mm, gehotak gaitasmo geio zeuden la musika eta emakumean inguruan, ba, Emarroken indezuen eh ind, bueno, Emarrok bezalako proiektuarekin eta beste zenbait proiektukin guste geñun Gaia sola pilpilea, baitareatea san Fermin muguru zen, e, zuloak dokumentala, e, e, ikusita geneu eta bueno, e, Eh, eraman eramangendu, eh, ez, eztaba da pistu zan eta esan gineu jo, jo bai momentu beharra da e, or, gune bat antolatzeko eta piskat gai hortaz hausnartzeko, e, ez? Eta eta piskat hortikan hasi zan. Eta, uh -huh. bueno, kontu hori da, eh, e, beldukinan eh neska batzuk hori e, piskat ikusteko seize ingen ez? Da danan gainetiko ugen eukan Bueno, bintu ginean, ba, bueno, salautzen dazkenean mobi da, ba, bueno, ba, batzuk animatuta galditza, eta bueno, hori e, barruti artikun txaurrak, mormore, miren, oki zarfaiakua, bueno, batzuk gandengo ba, guak. Eta bueno, oendik igual estenari joa salto inestuenak, baina badode, jende, jende gehiago ez, eh, neska gehiago bueno, ba daude, eta konzertu tenda ebitzen dianak, musika saldiak, eta hori altzuk esan bezala, elkartu ginen, eta baina bueno, erabaki genuen, hau ba, den atagero, bat, ba, Bistaratzia edo gure, esango dugu gure hausnarketak publikoitia eta antolatu hori ba, mezt e, festibaltzori eta bi egunetan e, izan zan, austrialian izan zan, e, bat hausnarketa ba, bideo bat bideobaten inguruan, pare bat bideobagen euskoan, eta bueno, azkenean e, ikusi genuen e, front of the back of the room, horretxekin gelitu genuen oso denzuazan eta bueno, ikera garriemantzegun nitzeteko, ba bueno, e, dexente ez da baitatu genuen eta a, hortan gelitu zen, ez? Eta horrengo gunia, ba bueno, horrengo egunean negau ainerak kontatu. <risa> bai, ba horrengo una horrengo una igual potente na izantzen goizetikan hasi da bai gure asmoa zala, eh ba jende, hai, jende gaztiai e, aukera bat ematea, ba nola ikuste daun emakume asko ez taudela ezena token, ba ezatenen ba aukera goazen ematea, ez? Ordun jam sessionak kantolatu genitun, gure instrumentuak, gure hori humietzako eta gaztentzako gero batxaldiena izan zen, ez? Ba, ba gure instrumentuak bai bateria, gitarrak eta eman eh, genituen, geho perkusiko beste instrumentu batzuk, da hori duen goi pilla bat gerturatu zian, pasalat izan zen. Haur, edo antoratu garen eta etorri zian, ba, unmet pilla bat, eta hori, ba, neska gazte... Hiru ba, urtetikan zazpi sortzi urteako neska kuadria eta eronbutiak ebai, baina neska pilo bat bateria jotzen ikustia dugu ez esatezu. Hemen bat hori beste, beste generazio bat ez. Da aukere aukizuten balako instrumentu jotzeko da guretzat hori oso garrantzitsu izan zen. Aukera zabaltziak, gaztetxean, ba, instrumentu hau jotzeko nola funtzionatzen kabliak, bateri, oi, gitarra elektroniko bat, elektriko bat. Eta gero jatxaldian izan zen, eztabaida da bai da, ba, pixat, gure eus hori nahi genuen zabaldu, asamblea feminista zabal baten genuen, eta gauz inguruan ninguroan hitzein genuen. Euskal Herriko, euskal Herriko, euskal Herriko, euskal Herriko, euskal Herriko eta pasada izan zen hausnarketa bauri bajarrenen inguruan e, kontzertutan lehlengo filan segertatzea e, jendiak zejarrera azka zenbat emakume gaude goian e, zenbat e, soinu teknikari e, zezailtasun da azka eta oso oso aberrazgarri izan zen Ba, e, alde txikitan banatu ginen nolaiteko E, gai proposamen batzu jarri ganitu mai eta geolantaldetan lan gai horiek landu zian eta lantalde bakoitzetik ba ondorio interesgarri pila ta zian geu danak komunian jarri genitun eta asmoa izan pixkat ba honen inguruan saria indartzea emakume eta musika musika mota honen inguruan ba pixkat e, saria indartzea eta eta pixka bezkaun baliabideak igusita aurreabira Ba, gai hau indartzeko edo gure proiektu aurra eramateko ba, zaukera zeuden ikustia. Ez? Da, gila esan izan zen pasada bat. Kizoneo aldi txarraitezun, arratzaldian derrepende ikustia, laro geita eta mar, ja mar pertsona geinalaan, ba, oso emozionantia izan zen. Ez? Eta gero gabian ja, konzertuak e, ingenitun, e, konehiazbil, e, Gero... Gen, gen, muixu ondiga konehiazbil. Hore da, muixu botolo eh? bat, muixu botolo bat. Ze hor sortu zen... Olako maitasun historia handi bat. Boatxorztako <laughs> negeia zen artian. Eta <laughs> hor txela dako. Gero soka salto taldiare torri zan. Eta, eta azkenik, ba, gu. Gu jo genuen eta, ba, dakau recuerdo ehar-rehar bat. Eh, jendetza bat zeon kontzertu gelan. Eta, eta zeon ambientia eta atmosfera eh, oso bere zilea izan zen, Eta guk betik, guzti pues, egendun, ba, azkenian asambleatik bero-bero batea gineala eta azkenen orsortu zala oso, oso roi polita. Eta gokiston festa, kristo festa bata gehiun, gilei kortai pegakin. Kortak pintxatzen. Eta bai, ni gustedo oina adidez eh gastatzeko bertsio gauean eh da. ba, ikusi dala horren eragina, ez da bertsio gauean ba igual lau emakume bateria jotzen zeuden eh bi neskatalde dana neskanak, esan eskapio batek hartu du parte, ez da Ikuste begotzen nahi dara. Baina, o sea, animatzen nahi da. Baina, maia, zu momentu hortan egon tinen publikoan ziritu izateiz un mefzt. Hori da, ikus lehezela. Bizinun, bizinun. Gaina gurutzera maquin egon. Bai, <gülüyor> bai, gurutzera maquin egon da, bua, kestoron nahi santzaren. Zaterian, bua, ziori neranderein, bua, enekuariak baranderein, bua da, zeite bor <gülüyor> gainean. <gülüyor> <gülüyor> baina, bai, bai, oso ondia, oso ondia. Ba, no? ikaslea batek esantzian, bueno, bat batek esantzian, joe, lengua kastetxeak hon De repente hay de digno roida Bueno, no, comentaría Bueno, Maury, hola Xatik ¿Sí es Diges. Eta bueno, esan behar dugu, kasualiadez, justo pasan urtean e, zuen jai ospatu zenean, pos, guke ospatzen genuen baita ere gure leheneko marro gaua, e, aurreko egunean, basauriko gaztetzean nesken gaua ospatu zuten, eta kriston azte, azte burua izan zala, ez? Normalan yeah. azken da zegoen, ez daude taldea neskakin da eta derrepente azte buru bat iristen da, eta hala, hiru jai aldi dana neska, pilo bat neska estenatokietan, Eta, eta, bueno, guk pasadan azte buruan, ingen unen marroka guen, eta suezer, bigarren edizin orako preste do zelan. Hortxe, ia makinaz. Eh? Ba, <risa> erreburta hasi <risa> da, erreburta hasi <risa> <errebultasi risa> da. <risa> ba, bueno, egirazan gure esalantza izan zan, pixkate ingen unian, hau den eta hori, bueno, aurrenen gauza, guk esan, ningundik ino espero, hainbesteko... Erantzuna. Ta, erantzuna, ozera. Laroite mar pertsona... Asamblea da, gehibe kontzertuan, egitean ba, mar pertsona, bat, da, basa, ben, ikera garri pitea bada, bueno, egitean bueno, mar, ba, izarreretatik, bateatudun kalkuloaz, izan zan, espero ez genuen zerbait, eta pixka planteatzen genuen, ba, bueno, e, Euskal Herriko txoko askotetik eta horri izan jendia, eta bak, igor, ari diala makinatzen, da, pixka tanzolatun ahian, ba, bueno, tinta horrela ari e, diala planteatzen mezt, edo, antzeko gernikan. zerbait eitia, gernikan ere bai, Eta, bueno, ba, hor, laga genuen, eragin, eragin bat, oza, ondilla, oza, eragin ondilla esantzun, eta, bueno, pixkat planteatu genuen, ea, bigarrengua, edo urrengokuak, emendik aurrerakoak, gu jarraitu bergen unantolatzen, edo beste bat zilirreleboa pasa bergen nion, eta, eta, bueno, gu, ba, bueno, jarraitu es, gure gauzak iten, baina igual, beste erabatea. Baina, bueno, animat ingea eta erabakidu aurten bigarren batitia, e, baita ere, ba, bueno, eh ez Itxigarra dakao baina nahiko gonek ikuspuntu tekniko aiere garrantzia eman eta ikusita soinu teknikaritzen eta izate dugun eh eta bueno da bueno, lagun e, e, es, bueno, o sea, beti lagunei lagunai eta lagun mutilei ez bai bueno esbakarre mutila laguntza eskatu berri jaue beti ta ez hori bakarrik ba, autonomia izate beti dialako ona ba bueno piskat hortikan jokatuko dauez teknikoialde teknikoa emango jo garrantzia len filosofia eta bueltak keman egin Eta bueno, noski de lengomes me estén esa eh, yakera Bai, Enkastaro txiki bat egin zan bai, Aztean ziar, mefesta antolatu zan hostilaldar ba baten, eta astianziar ziar eh, gaztetxeko murrai launaki, nemen dikane beretzat, eh, antolatu ginun olako taler txiki bat eh, soinu teknikari eh, lanak eh, pixkat eh, zautzeko eta mm. guke eh, pixkat saltzatzen hiltzeko eta e autonomia hori modidekitean ez genuen nien, zantzadan gure hartia orduan aurtengo mefestian eh, aukera edo nahi deu ikusi pixkate, ba nola da, holako zerreitantolatu, emakume teknikari batekin, eta gero, ba, ratxalde nekintza gehiago, eta bueno, laizte horren berri izango zuen. Uda berrireko, uda berrireko. Uda berrireko, ba, urrango mef jaialdia <laughs> izango da, espero dugu izatea, eta, pos, gernik amaldin bada, oinatien baita ere, gerota kontzertu gehiago, eukitzea, gerota emakume gehiago estenatokietan ikustea, espero dugu, eta zin ma, irratzaioa bukatzen ari da, gogoratu hau emarrok irratzaio irratia entzuten zaude, eta bueno eh, poto oztaklito taldeari agur esateko, pues zuen abesti bat jarriko dugu eh, se abesti jarriko dugu adibidez eh, autodefentza, autodefentza feminista esfen... bai, bai, bai, bai. bai. bai. bai. bai. bai. Eskerrik asko, egirole jarratiai, e, saioai, mengo e, okidiai, e, eta... Eskina pemenneakua, kemenan eta labazu, oso guztu, arrireba, bai guri torriakako. Horri, parri. Zerbesa ba, hori, antolatzea gatik emarroko ba, emez eh, teko lan eteatik, Mila esker zuei bebai gurekin izateagatik, Marrokauean jotzeagatik, eta olako lana egiteagatik. Eta zimaz, jende, hor itxiko du autodefentza feminista, disfrutau, eta gogoratu potos, txaklitos, zue nerrian jotzeko, pues, han, Facebooken topatuko dituzue, eta urrengo kontzertua bebai, han, sartu eta begiratu, vale? Orida. Venga, urrengor arte eta badakizue, igosten atokira eta jamondua. Hori da. Apai, mm -hmm. potxorzu. <laughs> <laughs>